«Навіщо нам речі? Куди їх одягати?» – підтримала його стара. «Ми маємо все необхідне». Старий пішов на мене, намагаючись випроводити мене за двері. «То чого ж ви хочете?» – вигукнув я. «Невже ви ніколи не допомагали ближнім?» Ця думка злякала мене самого. Якщо вона була тут така маленька і, і слабка, її теж могли так само виставити за поріг. Старий перезирнувся із старою. «Допомога ближньому не входить в наші звичаї», – сказав він. «Проти виняток, звичайно ж, був. Одного разу я затимував подих. Можливо, зараз я щось дізнаюсь про неї, але старий говорив зовсім про інше. Ну, гаразд, ви можете залишатись, якщо розкажете нам щось цікавеньке. Ніч занадто довга, а у нас безсоння. Я полегшено кивнув, і почав стягувати мокрі чоботи. Стара незадоволена заходилася накривати на стіл. Поставила каструлю з вареною картоплею, поклала кілька дрібних рибок і безформний кавалок житнього хліба. Старий підклав до каміна дро. Я намагався їсти повільно, щоб розтягнути час і зібратись з думками, а ще розмірковував про те, чим її привабив цей острів назвою «Жагою до пригод». можливості відпочити від повсякденної майчні, з хвилюванням вирішив, як розпочати пошуки і як заговорити про те, заради чого рушив цю жахливу подорож. Я ледве встиг допити останню краплю чаю, як старий із старою всілись навпроти та ніби за командою підперли жиловими кулаками свої зморщені обличчя. Вони не жартували, вони приготувались слухати кляти острів. Я глибоко вдихнув і видихнув, про що їм розповісти. За вікном тривала війна дерев, гілки настирливо намагалися розтрощити скло. Я почав говорити. Розповів про те, деяким працюю, хто мої батьки, які книжечки люблю читати та які... Передачі йдуть нині по телебаченню. Це їх не надихнуло. Старі засовулись на стільцях і незадоволено перезирнулися. Я поквапився продовжити. Повідомив про результати останнього футбольного матчу, пояснив теорію Дарвіна про походження людини. І дещо з законів фізики, у мене було відчайдушне сподівання, що господарі нарешті заснуть. Але вони сиділи, похмуро і злобно втупившись в мене. Від їхніх поглядів у мене лопалися очні судини. Та говорила складніше пробурмотів старий. «Хто?» – не втримався я. «Ніхто!» – продовжуйте. «Або забирайтеся геть!» – втрутилась стара. Довелося змиритися і продовжувати. Тож я... Безтямно почав переказувати вірші «Превера», вийшло ще гірше, ніж закон Ньютона. Однак, на щастя, дивні господарі нарешті почали клювати носами. Я поглянув з вікно, там уже сірів вранішній серпанок. У мене з'явилася змога роздивитися довкола. Кімната була простора. У ній приємно пахло деревиною і зіллям. Тихо потріскували дрова в каміні. Два ліжка біля стіни, крісло, широкий стіл, стільці, все було виготовлене з добротного дерева, нічого зайвого. Тільки один з кутків був завішений легкою тканиною, за якою тьмяно світився вогник. Я обережно підвівся і стільця, цікаво, яким богам, моляться ці відлюдники, тихо відсунув завісу. Над свічкою на великому цвяху висіла блакитна стрічка. Я упізнав би її серед тисячі інших. Я навіть здогадувався, як вона може пахнути лавандою, а точніше лавандовим шампунем. Холодна та чіпка стареча рука вп'ялась в моє плече. Я з огидою відкинув її, ніби це був павук або гусінь. Забирайтесь геть. Очі старого випромінювали лють. Що це? запитав я, вказуючи на стрічку. Геть. Він старанно розправив тканину, і блакитна стрічка згасла. — Але куди мені йти? — Здайте мені куток на пару тижнів. У мене тут є справи. — Ви поганий оповідач, — стишив голос старий.